وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ نَهَاوَ وَتَمْنَنُ Watawaita watu وَتُ kwa alama zao Watasema Kujumuika kwenu akukufai kitu wala hicho mlichokua mnafanyia kiburi aha ulazina aqasamtum la yanaluhumullahu birahmah Udkhulu ljannata la khawfun alaykum wa antum tahzanun ye yeah, hawa sio wale mliokuwa mkiwa pia kuwa Mwenyezi Mungu atawafikishia rehma ingieni peponi hapana hofu kwenu وألهمته حزنيكا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم Allah ha haramahu ma Na watu kafirin wa motoni watawaita watu wa peponi Tumiminieni maji au chochote alichokorozokoni Mwenyezi Mungu nao atasema hakika Mwenyezi Mungu ameviharimisha hivyo kwa makafiri alladhina takhadhuu lahwan lahuwan wa, wa ghawwatuhumul dunya Falyomana nsaahum kama nasu liqa ayomihim hadha wama kanu biayatina yajhadun ambao waliifanya dini yao kuwa ni nipombao na mchezo na maisha dunia ya dunia yakawadanganya basi leo sisi tunawasahau kama walivyosahau mkutano wa siku yao hii na kwa sababu ya kule kuzikataa ishara zetu wala qadijna huma kitabi fa fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun na hakika tumewaletea kitabu tulichokipambanua kwa elimu uongofu na rehma kwa watu wenye kuamini hal yanzuruna illa ta'wilahu يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ أَرْسَلَ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل الذي الَّذِي كُنَّا نعمل Qad khasi'u anfusahum wa 'anhum ma kanu yaftarun Je yeah, lipo wanalolingojea isipokuwa matokeo yake siku yatapofika matokeo yake watasema wale waliokisahau kweli mitume wa Mola mlezi wetu walileta haki Je yeah, tunaoombezi ili watu ombe au turudishwe ili ilitofanya sio yale ya tuliokuwa tukiyafanya bila shaka wameje nafsi zao na yamewapotea waliokuwa wakiazua Allahu Allahu wa la ilaha ila Allah na wale watu wa daraja za juu katika pepo Nao ni manabii na masidiki na watawaita waliokuwa wakiwajua kwa sifa zao katika watu wa motoni wakisema kwa kuwalaumu huko kujumuika kwenu kwa wingi akokufainini chochote wala huko kupanda kiburi kuikataa haki kwa kutegemea ujamaa wenu na utajiri wenu na hivi sasa mnawaona hawa nini hali yao na nini hali yenu wanyonge mliokuwa mkiwadharau na mkaapa kuwa hayumkini Mwenyezi Mungu awateremshie rehma. kama kwamba nyinyi ndio mnaoeshika rehema yake wao wamekuisha ingia peponi na Mola wao mlezi atawaambia ingieni humo kwa amani hapana hofu juu yenu kwa jambo lolote litalokupateni wala hamta huzunika kwa jambo mlolikosa. na watu wa motoni watawanalia watu wa peponi kwa kuwaambia hebu tuachilieni maji kidogo Yatumiminikie sisi au tugeieni kitu katika vyakula na mavazi na starehe nyinginezo alizokupeni Mwenyezi Mungu mtukufu. Na watu wa peponi watawajibu. Sisi hatuwezi kufanya hayo kwa sababu Mwenyezi Mungu amezuia vyote hivyo wasipate watu wa pinzani waliomkanusha yeye na neema zake katika dunia. Hawa makafiri ndio ambao hawakufanya juhudi kutafuta dini ya haki. Lakini kawa dini yao ni kufuata pumbao na matamanio. Ndio pumbao la kujipumbazia na upuuzi wa kuchezea. Na maisha ya dunia na nasa zake zikoa hada. Wakadhania hayo tu ndiyo maisha na wakasahau kukutana nasi. Basi siku ya kiyama sisi tutawasahau na wao ya pepo na watu uonja moto kwa sababu ya sahau yao kuisahau siku ya kiyama na kuzikanusha ishara zenye kubainika wazi zinazothibitisha haki na hakika kwa ajili ya kuwabainisha haki tuliwapa kitabu na tukakipambanua kitabu hicho kimekusanya elimu nyingi na ndani yake zimo hoja za tauhid upweke wa Mwenyezi Mungu na ishara za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu na pia zimo sheria zake maelezo ya njia iliyonyoka na uongofu wa kuifikilia na pia yamu ndani ya kitabu hichi mambo ambayo lau watu wakiyafuata watapata rehma. na wala hawanufaiki kwacho ila wale ambao nishani yao kujenyekea haki na kuiamini hakika wao hawaiamini hukuuran na wala hawangoje ila matokeo ambayo Mwenyezi Mungu ameyabainisha kuwa yatawapata wanaoikata na siku yatapofika hayo matokeo nayo na ni siku ya kiyama waliuzia amri zake na maelezo yake na wakakafilika kuwa ni wajibu kuiamini na hali wakiungama mazambi madhambi yao watasema hakika walikuja mitume kutoka kwa muumba wetu na mlezi wetu wakituitia haki waliyotumwa kuileta nasi tukaikataa na wataulizwa je mnao mwombezi wakakuombeeni nao hawatawapata au je watarudishwa tena duniani watende mema Hawatajibiwa. Wamepoteza vitindo vyao kwa kuhadaika na dunia na umewapotea ule uzushi wa uongo wa kudai kuna Mungu asiyekuwa Allah Mwenyezi si Mungu.